А чого це тобі так на тім розходилося? Що я скис. Ти граєш її сестру. Тільки між нами. Граю. З її сестрою легко. Вона, крім дюдиків, інших книг у руках дотримала. Скоро їхні батьки попруть на море. Сестрички будуть у хаті самі. А там така квартира, Аттас. А я мушу, блін, по парка затискатися. А якщо ти її закадриш, «Будемо гратися в сусідніх кімнатах. Там такий бар. Ти пив банановий лікер. «Давай, вперед!» «Даю досьє. Вона шаленіє від цього чувака, що ім'я Троянде написав Шона О'Коннері. «Умберто Еко. Во! А ще від Маркеса, Кортасара. Словом, від усіх латиноамериканців разом. А останнє, що її вставило, Генрі Міллер. Фантастика!» Там же тільки те й роблять, що граються І мат на маті О, запам'ятай Не дай Боже тобі в її присутності Загнути якесь глупство Чи розповісти сороміський анекдот Це буде повний гімбель З анекдотів тільки абстрактні Летять два напильники Пливуть три пательні Попри те, можеш ті самі жарти Розповідати наступного дня Вона їх забуває за три секунди Так, що ще? Ага П'є тільки сухі вина. Морозова не їсть, кави не вживає, зате ганяє чаї. Ну, цього поки що досить. Будеш мати питання – звертайся. Тут я помітив, що моя дама вже починає нервуватися від нудьги і кидати неспокійні погляди в наш бік. Добре, але ти повинен нейтралізувати мою подружку. Оцю самохідну гармату? Власне, запроси її до танцю. «А я піду до твоєї». «Як її звати?» «Віра». Вона крутилася з келихом вина, перед якоюсь картиною, що висіла на стіні, і, можливо, намагалася вгадати, що там намальовано. Марна справа. Цього не знав навіть автор. Я запросив її танцювати. Вона якось так загадково повела бровами, ніби це її неяби як здивувало, поставила келиха на стіл, і ми затупцяли в меланхолійному хилитанні. «Якби ми тут влаштовували конкурс краси, вас би обрали королевою», – випалив я для початку. «Не думаю. Смак більшості тут доволі оригінальний. Я геть не вписуюся в їхні ідеали». «Це вас Ромко націлив на мене?» «Ні. Я сам його почав розпитувати про вас і раптом дізнався, що ви прочитали Гайдегера. Це мене зворушило». Переважно панни у своєму розвитку зупиняються на Франсуазі Саган, а тут Гайдегер. Ви хочете поговорити про Гайдегера? Боже, борони. я не так високо злетів. Волію кайфувати над античними і східними філософами. «Східними?» – перепитала вона. «Якими східними?» «Китайськими, японськими, лао -дзи. «Джуанзі...» «Я взагалі захоплююся і їхньою літературою...» «Ви читали Акутагаву Рюноске?» «Ні...» «Ура...» «Один-нуль...» «А фільм Акіри Куросави...» «Расьомон бачили?» «Звичайно...» «Я бачила кілька фільмів Куросави...» «А до чого тут Расьомон?» «Він знятий за новелами Акутагави...» «Правда?» В її очах спалахнула непідробна цікавість саме така, яка спалахує в очах рибалки, якому повідомляють місце, де клює риба. А ще, якби ви прочитали щоденники Сей Сьонагон, Кейкохосі чи Басьо, або прозу Іхари Сайкаку це страшний кайф. А ви маєте ці книги? Я маю все, що видавалося з давньої східної літератури. Ми плавно переходили з танцю в танець, не розтискаючи обіймів, а навпаки, непомітно притискаючись чимраз тісніше так, що незабаром вона заплела свої руки у мене на шиї, і ми вже перейшли на шепіт. Віра пробувала здивувати мене тими авторами, яких вона прочитала, але це було неможливо. Я знав усе. Інша річ, що міг чимало з того не читати. В тому я чесно признавався. Але всі прочитані і непрочитані автори були по в моїй голові в акуратному порядку. Я знав, що вони написали, і знав, чому їх не хочу читати. Зате віру я потряс безлічу нечуваних книг. Вона ковтала інформацію з якоюсь фанатичною ненаситністю. Вбирала її як губка. І в цей час із нею здавалося, можна було робити все. Принаймні, ми не звільняли обіймів, навіть у паузах між мелодіями. Врешті я вирішив перевірити, наскільки мені вдалося її причарувати, і виманив із повними келихами вина на балкон. Там я пригорнув її і став цілувати спочатку за вушком, ніби не нароком. Потім мій язик легенько пірнув у саме вушко. І я відчув, як тіло її напружилося, і вона починає водити голівкою. Далі я перебрався до щічки, і знову вона, заплющивши очі, водила голівкою, то наближаючи свої вуста до моїх, то віддаляючи, але вже дозволяючи торкнутися їх насухо. Проте поцілувати себе все ж таки не дала, хоча я вже бачив, що знаходжуся на півшляху. Отямилася вона о пів на дванадцяту і заявила, що їй час йти. Я пробував намовити її лишитися, але нічого з цього не вийшло. Я сказав, що проведу її. Вона не заперечувала, і ми зникли з забави по англійському. Дорогою продовжили наші інтелектуальні вправи. Під брамою я пригорнув її знову, поживав вушко. Цьомкнув єдине місце, яке вона мені виділила, щічку, і ми, обмінявшись телефонами, розпрощалися. З того вечора ми почали зустрічатися, але далі цьомчиків у вушку і щічку справа не йшла. Вона охоче поїхала до мене додому, аби насолодитися книгозбірнею, але все, чого я від неї добився, це нарешті поцілунок у вуста. Короткий і без особливого шалу. Вона поступалася, підкорялася, але тільки міліметр за міліметром, і, видається, не мала наміру пришвидшити хід подій. Це мене збуджувало і дратувало водночас. І не знати, як довго б я це терпів, якби не Ліда, яка перейняла на себе повністю усі мої сексуальні потреби. За такої умови приспішувати події з вірою в мене не було потреби.